E o prorocie cu privire la viața Mântuitorului pe pământ ca om. Dar trebuie știut de fiecare din noi care avem această credință că suntem ai Domnului, că ceea ce s-a petrecut cu Domnul Isus. De când El, cuvântul, s-a făcut trup în și Fecioarei și până la înălțarea Sa la Cer, viața Lui și tot ce a trăit El aici ne oglindește pe fiecare din noi. Nu-i absolut nicio deosebire. Deosebirea constă nu în faptul că El este Domnul și noi suntem modularele, El este visa, iar noi suntem mlădițele. Dar e foarte interesant de știut că ce-a împărtășit El aici pe Pământ, la fel și noi avem de împărtășit. Dacă viața noastră se potrivește cum vom auzi din cuvintele care le voi cite acum, atunci este limpede. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem acele suflete pe care Dumnezeu le are în planul lui de mântuire mai înainte de veșnicie. Potrivit acestui adevăr, putem pricepe rostul venirii lui Isus în lume, cum el și a spus, eu am venit să mântui ce era pierdut. Acest cuvânt nu are în vedere toată lumea. E vorba de acele suflete, cum spune Apostolul Pavel, voi ați fost cunoscuți de Dumnezeu mai înainte de temerea lumii. Sau însă, Mântuitorul Isus ne vorbește în Evanghelia după Ioan. Nimeni nu poate veni la mine <coughs> dacă nu este atras de Tatăl meu. Această atragere o face Tatăl față de acele suflete care sunt cunoscute de El mai înainte din temerea lumii. Și să auzim încă din Vechiul Testament, Domnul vorbește prin Isaia, zice, te cunosc pe nume, ești al meu. Acest cuvânt, te cunosc pe nume, aici Domnul vrea să ne spună că numele noastre sunt scrise în cartea vieții și numele scris de El îi este cunoscut, te cunosc pe nume. Deci el, acel suflet pe care a scris numele în Cartea Vieții, acel suflet aparține lui Dumnezeu. El este un fiu al lui Dumnezeu. El, acel suflet, a trebuit să vină pe pământ, să ia un trup, dar trupul luat nu și are scopul definitiv din partea lui Dumnezeu ce este El ca om. Noi vom primi un alt trup asemănător cu al Domnului Isus după înviere. Și gândul Tatălui Ceres pentru Fiul lui, El este cel care dorește ca toți copiii lui să aibă un trup asemănător cu al Domnului Isus Cristos. De aceea Biblia îl numește Iul Născut. De aceea Biblia îl numește căpetenia mântuirii noastre sau el este socotit ca fiind sămânța din care Dumnezeu își face un popor care să fie al lui. Iar Biblia e aceea care ne vorbește când mai întâi se oprește la ce este pe pământ lumea care Omenirea aceasta toată vine dintr-un singur om, Adam și Eva. Cerurile care vor rămâne la infinit în părăția veșnică a Lui Dumnezeu, ea va fi și este alcătuită dintr-o nouă sămânță de oameni, iar această nouă sămânță este Hristos Domnul, cuvântul. Aici este pentru fiecare de noi întrebarea, fac eu parte din acest popor? Sunt eu născut din această sămânță nouă, din acest al doilea Adam, care este Hristos Domnul, din care Dumnezeu își alcătuiește un neam, un popor care să fie al lui, moștenirea lui, cum este scris în Scriptură? Când această încredințare o avem, potrivit cu ce spun scripturile, atunci nădejdea noastră este cu adevărat un dește de vie. E un har care ne face cât timp suntem pe pământ, în trupul acesta de carne, unde avem de luptat împotriva a tot ce ține de pământul acesta, întunericul care există în lumea aceasta, păcatul care domnește în lumea aceasta și tot răul care există pe pământul acesta, sufletul mântuit, sufletul răzcumpărat, sufletul, cum vom auzi din psalmul care îl voi cite acum, el are de dos această luptă la el este știut din capul locului despre Mântuitorul Isus, Fiul lui Dumnezeu, în noaptea când a spălat picioarele ucenicilor, adică ale omului. El era Dumnezeu. Dar ce spune scriptura, ca om, și ca unul care știa de unde vine și încotro merge, s-a dezbrăcat de haina lui. A luat un ștergal, s-a încins cu el, un ligian cu apă și a spălat picioarele ucenicilor. De ce a putut să facă acest lucru? Primul cuvânt care l-am rosit, ca unul care știa de unde vine și încotro merge. Aici se pune întrebarea pentru fiecare din noi. Știu eu de unde vin și încotro merg? Când spun acest cuvânt, asta înseamnă credința care mi-a fost dată. Când spun cuvântul credința care mi-a fost dată, este vorba de această încredințare pe care mi dau scripturile și să citim să auzim numai răspunsul acest cuvânt. Iată ce spune cuvântul în Psalmul 22 Începând de la versetul nou. da, <coughs> da. da. da. da. da. Tu mai ai scos din pântecele mamei, m mai pus, pus la adăpostul la adăpost de orice grijă, la țânțele mamei mele. De când eram în sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depăta de mine. Deci pe dată după și el a mărturisit cum a apărut, cum a luat ființă și cine a fost Dumnezeu încă din pântecele mamei când el a fost rămislit, e limpede. Ne întrebăm, cunoaștem noi acest adevăr în viața de credință? Cuvântul, care este sămânța omului din lăuntru, când prima dată l-am auzit și ni s-a vestit prin Duhul Sfânt, am avut noi lumina că acest cuvânt este Dumnezeu și care a coborât în lăuntrul mele. E foarte interesant de știut acest lucru. Se pune întrebarea a coborât înăuntru inime mele. Ce-a simțit sufletul meu pentru care el a coborât din cer și a venit în sufletul meu? Am trăit eu acea bucurie? Care bucurie? Pe care toți copiii lui Dumnezeu din toate timpurile au trăit-o în momentul în care i s-a vestit Evanghelia. Ne întrebăm așa la câțiva numai ce a simțit Zacheu când i-a vorbit, astăzi trebuie să fiu în casa ta, adică, cu alte cuvinte, în inima ta? Omul acesta, când a auzit cuvintele Mântuitorului, pe care a dorit să-l vadă, să-l știe, să-l cunoască, a auzit despre faptele, lucrările și minunile lui și și-a dat seama că El este Mesia, nu s-a socotit vrednic, să-l cheme el. Ce-a dorit doar să-l vadă. Dar Isus, ca unul care a fost trimis de Tatăl să caute ce era pierdut, acest eu făcea parte din oile lui Dumnezeu. o e pierdută? Și îi spune, astăzi trebuie să fiu în casa ta. Isus împlinea o poruncă față de Tatăl, că pentru asta a fost trimis. Ca și pe acest Zaccheu, care era un fiu al lui Dumnezeu, cunoscut de Dumnezeu mai înainte din temerea lumii, trebuia adus la viață, astăzi trebuie să fie în casa ta. Bucuria lui a fost foarte mare. A mai fost un altul care Iisus a luat masa la el, fariseul. Dar Biblia nu vorbește la fel ca despre Zaccheu, despre acest fariseu. Și un fariseu l-a pe Iisus cu ucenice și ia masa la el. Dar felul cum l-a primit, a fost o rușine. Să cămi pe cineva ca oaspet în casa ta și să nu știi cum să-l primești, e de o mie de ori mai cinstit, nu-l primi, nu-l nu, nu chema. Rămâi ce știi că ești pentru lumea asta care nu știe ce înseamnă binele adevărat. Dacă ca să chem un așa musafir ca Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, și nici măcar apă să-și spere picioarele nu i a dat, tu trebuie să faci acest lucru să, să i spele picioarele, așa cum era obiceiul la el N-a făcut. Nici sărătare nu i-a dat. A trebuit să îi se reproșeze în casa lui, când un musafir este primit într-un chip atât de prost și îți face observația ție ca gazdă. Este o rușine să fii gazdă și musafirul să-ți facă observația că n-ai știu cum să-l primești. O rușine. Să învățăm și noi ca oameni credincioși cum trebuie să ne purtăm față de cei care au plăcerea să ne facă o vizită sau când suntem puși într-o situație, să știm cum trebuie să ne comportăm cu cei de lângă noi. Zaccheu n-a fost așa. Acest om, când l-a văzut pe Iisus în casă, bucuros, fericit, Doamne, jumătate din avere dau săracilor pe cei pe care i-am năpăstuit, le dau de patru ori înapoi. Cât de Cât de la unul la celălalt. Pe acesta din timp pe Zacheu, Domnul îl laudă și îi vorbește, astăzi s-a făcut mântuire case acestia. Iar fariseul care se credea un sfânt, că lumea asta așa are și a sfinții ei, să știți, împodobiți cum știu ei mai bine, ca să arate cât mai sfinți, dar nu sunt decât ce a spus mântuitorul, morminte văruite, nu sunt decât pereți văruiți. Zacheu nu era un mormânt văruit. Zacheu nu era un perete văruit. El era așa cum știa și cum toți știau ce sunt vame și cei mai păcătoși. Și Zacheu l-a primit cu mare bucurie când a văzut că Domnul el, Domnul Sfântului Israel, a avut plăcerea să vină în casa lui, când acest zacheu, acest păcătos, a putut să-și dea seama de respectul și iubirea Domnului față de el. Doamne, jumătate din avere o pat la săraci și pe cei pe care am răpăstuit le dau de patru ori înapoi. E foarte interesant. Ne punem întrebarea, prin ce anume un păcătos poate fi cucerit de Dumnezeu? Când Iaua, prin cum -a făcut o cum i-a făcut-o lui fariseului, fariseul a rămas tot, tot fariseul și tot ca el. Nu s-a schimbat nimic, dar nici Iisus în casa lui n-a mai intrat vreodată numai iubirea și respectul poate câștiga pe cineva și Domnul ca model și pentru noi acest lucru l-a folosit în casa lui Zacheu Zacheu, dă-te jos astăzi am plăcerea să fiu în casa ta și el nu s-a așteptat la așa ceva știa el cum este privit de cărturare de farisei și preoții iudei, iudeilor ca cei mai păcătoși dintre oameni. Și Iisus, care știa că este Mesia, omul care a făcut atâtea minuni și fapte minunate, dorește să-i facă o vizită, să-i intre în casa lui. Ce har! Și noi, la fel, am fost cuceriți de Domnul. Niște păcătoși, nenorociți cum eram, prepădiți din punct de vedere spiritual, nu aveam nicio calitate. Eram oameni ai păcatului, oameni ca oricare om al lumii, ne trăiam viața numai pentru ce este aici pe pământ. Dacă n a venit ziua hotărâtă de Dumnezeu să fim întâlniți de El și ne s-a arătat cuvântul vieții, acest har, această chemare din partea Tatălui, Bucuria noastră a fost foarte mare, că simțeam încă când eram afară în lume că ceva ne lipsește, că ceva nu e bine în viața noastră, că ceva trebuie să se petreacă, că așa cum este lumea, nu vedeam ca fiind ceva ce e foarte bun pentru noi. Nu vedeam nimic în această lume ca fiind ceva bun pentru noi. Căutam ceva ce în lume nu era. Și acel ceva ce în lume nu era, era în numai Domnul, pe care lumea nu-l are. Nu-l are. Așa le-a spus Mântuitorul iudeilor, care se lăudau cu Dumnezeu, și dacă Dumnezeu a fi Tatăl vostru, cum spuneți, m-ați și pe mine. Căci eu de la el am ieșit. Dar tatăl vostru este deavolul, Auziți? Și căutați să faceți voia lui. Din această lume, Sufletul nostru dorea Ca oaie pierdută din turma în Care s-a născut și a crescut. Și se vede la un moment dat Rătăcită de turma. O oaie care și-a pierdut turma nu tace, aleargă încolo, încoașe, la gândul poate că își va regăsi din nou turma. Așa se înțelege strigătul celui nenorocit, cum spune Scriptura. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Nu e vorba de nenorociții lumii acestea, e vorba de acele suflete care își au obârșia în Dumnezeu, mai înainte din temerea lumii, când spun acest cuvânt, avem în vedere numele scris, iar numele s-a datorat faptului că Tatăl, care știe absolut totul, a știut că din acest Iisus, care din totdeauna a fost bucuria și plăcerea și fericirea sufletului Lui, Va ieși o sămânță de oameni care îl va iubi la fel ca și Isus. iar aceștia ce vor fi din el tot la fel și ei vor fi iubiți de Tatăl cum este Isus. Însă și Mântuitorul a mărturisit acest lucru în Ioan 17, când zice ca să cunoască lumea că i-a iubit așa cum m-a iubit pe mine. Când la temelia credinței noastre stă această convingere, această de această credință care dau Scripturile, nu basme și povești, cum le numește Pavel Evreiești, ci credința care are ca temelie cuvântului Dumnezeu, cerurile și pământul vor trece, a spus Mântuitorul, dar o iotă din ce este aici nu va trece până ce ea nu se va împlini și pentru noi asta este marea noastră bucurie într-o lume care nu-L vrea pe Dumnezeu și nici chiar carnea asta păcătoasă a noastră dar o știm că Dumnezeu este acel care o supune și tot El este acel care o va schimba și va face ca truful acesta muritor se devină un trup nemuritor. Trupul acesta cu ale lui pofte și dorinți de șarte va fi îmbrăcat de Dumnezeu cu acel har și dar al Duhului Sfânt pentru totdeauna, așa încât va fi un trup asemănător cu cel pe care Isus Domnul l-a avut după înviere. Un trup în care, cu adevărat, Dumnezeu va fi în acel trup, va fi acel templu pentru Dumnezeu, pentru totdeauna. Cu un astfel de trup vom moșteni veșnicia împreună cu Dumnezeu. Fără a ne mai bate <coughs> gând că știm noi, poate se va mai un gând păcătos în noi vreo dorință, vreo poftă, ceva ce nu i-ar place lui Dumnezeu, așa ceva în vecii vecilor nu va mai exista. Pentru că așa cum păcatul în trupul de carne a domnit tot astfel în omul înviat, neprihănirea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va domni la infinit. Răul acesta, păcatul pe care îl avem în carne, încă din pântecele mamei, va fi stârpit cu desfășurare. Printr-o nouă naștere. Cel dintâi mare piere, este scris în scriptură, se piară omul cel vechi cu toate gândurile sau faptele lui. Și va pieri cuvântul perit înseamnă nu că nu va mai exista, dar va fi transformat, va fi schimbat în așa fel încât nu se va mai vedea în el nimic din ce a fost în trecut când era pe pământ, în carne, asta, așa cum ne vedem. Aceasta este nădejdea pe care o dă Evanghelia, aia Pavel spune că prin Evanghelie Vom moșteni nemurirea, în alt cuvânt zice neputrezirea, de aceea să fim bucuroși. Haideți să auzi mai departe cuvântul, deci mai citesc o dată versetele acestea ca să ne cunoaștem obărșia. Zice, de la versetul nou, da, tu mai scos din pântecile mamei, mai pus la adăpost de orice grijă la țițele mamei mele. De când eram în sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântăcele mamei ai fost Dumnezeul meu. Ce frumos e acest cuvânt! Din cele mamei am fost sub paza ta. Se împlinește cuvântul lui Pavel care spune în romani, voi ați fost cunoscuți de Dumnezeu mai înainte de temerea lumii. Sigur că de la nașterea noastră din părinți și până la nașterea din nou a fost o vreme, o viață trăită în întuneric, dar este interesant, eram moaia pierdută și Dumnezeu când ne privea în păcatele în care noi umblam, fiindcă nu-L cunoșteam, cum și Apostolul Pavel își justifică umbarea lui până la întâlnirea cu Domnul pe Dumul Damascului, lucram din neștiință în necredință și făcea prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știa că acest om care a făcut prăpăd până la întâlnirea lui cu Domnul va ajunge un mare apostol al lui Dumnezeu. Aici își arată Dumnezeu slava că din cei mai păcătoși, din cei mai răi pe care lumea îi și cei mai, așa cum Dumnezeu face niște vase nemaipomenite pentru El. E frumos și Pavel se dă ca exemplu dacă dintr-un păcătos ca mine Dumnezeu s-a îndurat și a putut să facă ce vedeți, cu cât mai mult pentru mulți dintre voi care n-ați făcut atâtea păcate ca mine, să prigoniți Biserica lui Dumnezeu. Va face cu mult mai mult. Și Pavel îndeamnă Biserica, îndeamnă Sufletele la credință, îndeamnă și îi spune: Nu vă uitați ce ați fost, priviți la cel ce v-a chemat, că și ce ați fost. Păcatul a fost acel care v-a făcut să fiți așa. Și Iisus, după în vederea păcatului a venit, să-L stârpească, să-L supună, să ia puterea de a nu vă mai stăpâni. Când cu acest cuvânt Dumnezeu caută pe fiecare să ne încredințeze, sufletul nostru este fericit pentru că e o birință a Domnului în viața noastră. Nu legea, nu ceea ce noi moștenim, așa să zis, o învățătură religioasă, mă poate schimba. Că acest har al Tatălui, când vorbesc de acest har al Tatălui, avem în vedere descoperirea care o face Tatăl cu privire la cuvântul care este Hristos Domnul, la lucrarea pentru care El a venit pe pământ. Și lucrarea pe care ea a venit să o facă pe pământ a fost aceea să-și aducă viața lui ca jertfă. Așa au pus întrebarea iudei când Mântuitorul le-a vorbit, când veneau cu gloatri după el, după ce le mulțise de pâine. Și voi veniți pentru că ați mâncat din pâine și v-ați săturat. Și lucrează pentru lucrarea care rămâne, nu pentru asta care trece, pâinea asta care trece. Și ei pun întrebări și dar, bine, care e acea lucrare pe care o cere Dumnezeu de la noi? Și Isus le spune, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acel pe care l-a trimis el. Interesant. Dar cei mai mulți creștini, când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, ei să potesc. Ce să potesc? Fiecare după capul care și-l are, după închipuirea minții lui. Și nu se oprește la cuvântul lui Dumnezeu. Pavel s-a oprit la cuvântul lui Dumnezeu și a spus un lucru foarte interesant. N-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Interesant, ăsta era gândul lui Pavel în propovăduirea lui. Ca Hristos ia chip în fiecare. Când Hristos ia chip într-un om, acolo e Domnul. Acolo este viață din Dumnezeu, acolo este lumină, acolo este har, acolo este pace, există o dignă și o bucurie veșnică, cum s ei încă cu sute de ani înainte și o bucurie veșnică le va încununa capul. Și Pavel lucrul ăsta l-a mărturisit. E frumoasă credința care o dau Scripturile, nu tot felul de învățături, care mai decare să se arate că e mai bună decât altul. altuia. Asta e lumea. Dar noi care suntem chemați și rânduiți de Dumnezeu pentru mântuire, lumina pe care o avem de la Tatăl e Hristos, cuvântul. Și în această lumină mi se bucure sufletul. De fiecare dată, ori de câte ori mi-arunc ochi în Scriptură, Hristos nu este lumina el îmi este bucuria, el îmi este pacea, el îmi este odihna și îmi plec capul pe pieptul lui, căci eu știu cât a avut de suferit pentru mine, pentru mine care a venit să mă ridice din stricăciunea, din păcatul, din robia în care eram. O, cehar, har, cât răbdare i-a trebuit Domnului pentru poporul evreu care după ce l-a scos din țara Egiptului cu mână tare și cu bras întins n-a fost ușor el însuși spune cu mână tare acolo numai brațul lui Dumnezeu a putut să-l îngenunche pe acest faraon care este iconul lui Satan cu toată puterea lui și besei evrei erau rău, rău, nu știau decât cu noaptea în cap să se scoale, avea normă de făcut, atâtea cărămizi, n-avea paie, trebuia să se ducă după paie, trebuia lu, trebuia pământ frământat și făcut numărul de cărămizi în fiecare zi. Și sărmanii în fiecare zi acest lucru îl trăia, lucru pe care și eu l-am trăit la fel ani de zile, acolo pe unde am umblat ca să trăiești o viață în fiecare dimineață să te scol cu noaptea în cap la gândul că ai atâta normă de făcut, că dacă nu o faci biciul, nu iaua, e pe tine. Pedepse aspre se dădea și Domnul le-a văzut chinul și izbăvirea lor așa este privită și eu, Domnul, v-am izbăvit din cuptorul de fier. Deci iată cum îi vedea Domnul pe copii lui ca robi la un popor fără Dumnezeu. V-am scos din cuptorul de fier. Cum l-a văzut Domnul pe Iosua când satan asta la dreapta lui și îl păra. Dar cine l-a îndemnat pe acest Iosua în anumite greșeli și păcate care încă le mai avea? Nu era tot cel care stă acum și îl păra, el te-a îndemnat să faci păcatul și tot el se duce și spune, uite, judecă că uite ce-a făcut. Păi ăsta este demonul, diavolul care stăpânește lumea. El împinge lumea la rău și tot el, ce? păi uite, și tot el scormonește. Păi nu, că pedepsește că uite ce-a făcut. O, Doamne, de acest asupritor de acest vrăjmaș al lui Dumnezeu și al nostru Hristos, prin jertfa lui, ne-a izbăvit. Ce frumoasă este credința, ce bine am înțeles, Pavel, acel har care i s-a dat să facă cunoscut Evanghelia, care înseamnă vestea bună, vestea harului Dumnezeu care aduce mântuire pentru oricine crede, în asta să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că am avut parte să ne se facă cunoscut lucrarea, așa cum a spus Iisus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Uite, ce frumos! Să credeți. A crede înseamnă a primi, a fi de acord cu ce spun Scripturile. Și când sunt de acord cu ce spun Scripturile, atunci în mine Hristos ia chip atunci pacea lui Dumnezeu coboară în lăuntul sufletului meu. Acea liniște și acea odihnă și acea mângâiere a Duhului Sfânt, nu cu mustrări, nu cu uh, ceartă, nu cu nuia, fiul pierdut din Evanghelie, tatăl nu i-a amintit nimic, nu l-a mai întrebat unde ți-este avere care ți-am dat-o și ai risipit-o, pe unde ai umblat, ce păcate ai făcut, ce nienorocire ai lăsat în urma ta. Nu-i amintește nimic, absolut nimic. Nimic, nimic. De ce toate astea? De ce toate astea? Pentru că Dumnezeu l-a iubit pe om. Și bietul om, sărmanul, venit pe pământ în trup de carne și cum păcatul a intrat în cel din tâi om, răul acesta l-a moștenit cu toții și răul acesta în fiecare din noi mai mult sau mai puțin a luat proporții și s-a făcut la unii ca un munte, alții mai puțin, la alții și mai puțin, dar în fiecare a rămas acest rău. Și când Dumnezeu privește pe oameni și știe dinainte de fiecare ce va fi în viitor, atunci Dumnezeu îi se lasă cunoscut și vreau să intru pe firul suferințelor ca să știm ce rol important are durerea, suferința în planul de mântuire al Lui Dumnezeu pentru om. Nimic nu ajunge în ceruri fără a fi trecut prin acest cuptor, prin acest botez al focului, să știți. Nimic nu ajunge acolo. Numai ce trece prin acest botez ajunge în ceruri, altfel nu se poate. Pentru că este vorba, să notăm bine, nu vă luați după vorbăraia de afară, cu o pomane și cu o slujbă am să ajung în Sânul lui Avraam. Astea sunt povești. În Sânul lui Avraam, în Împărăția lui Dumnezeu, să ajunge, cum a spus Mântuitorul, dacă nu te naști din nou cu niciun chip, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. E scris în Scriptură lucrul ăsta. Că cineva nu crede treaba lui, dar Biblia așa vorbește. Și noi, ca unii care suntem chemați să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă pentru această mărturisire, sunt întrebat și am de suferit slăvit să fie Domnul, pentru că de fapt am mărturisit adevărul Isus Domnul a spus pentru asta am venit în lume să mărturisesc adevărul să arat ce este adevărul să fac cunoscut adevărul și întrebarea se pune dar ce este de fapt adevărul? adevărul e Dumnezeu îl vrem pe El atunci trebuie să ascultăm tot ce a rânduit El ca eu să pot să ajung să rămân cu Dumnezeu. Și când este vorba de ce a rânduit Dumnezeu, nașterea din nou face parte din planul de mântuirii al Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu cheamă un suflet, El își are acest plan, nu după spusele cum mulți gândesc că învățătura noastră e cea bună, vine altul, nu că noastră e mai bună. Păi Dumnezeu nu se ia după vorbele unuia și ale altuia. Dumnezeu și are un plan. Iar acest plan este Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul Isus care a fost trimis de Tatăl pentru noi, el nu s-a abătut cu nimic de la ce spun Scripturile. Iar un om care dorește cu adevărat să fie al Domnului, Isus a spus, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi două condiții. Rămânerea în El prin credință și dacă am știut să ascult cuvântul și îl păstrez în inima mea ca un dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut, atunci știu cine sunt. Nu mă voi lăuda cu altceva, spune David, decât cu Domnul și cu cuvântul Lui. Ăștia sunt copiii Lui Dumnezeu. Ceilalți care vorbesc ce vorbesc, nu e treaba noastră, noi judecăm, dar practic vorbind, Mântuitorul Iisus a spus, Cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și e foarte interesant că toți acei care nu iubesc adevărul, care nu sunt pentru Evanghelie, ei fără să știe că sunt vrăjmași Evanghelie. Când apare Evanghelia, când cineva o propovăduiește prin Duhul Sfânt, pe dată el, care se crede un religios și un creștin, pe dată se vede că e împotriva a ce spune ăla. și îl socotește că e sectar sau și cu altceva. Deci, mântitorul a spus, cine nu cu mine, e împotriva mea. De aceea, tot Iisus Domnul a spus, cine nu strânge cu mine, risipește, lucrez. Dice, nu, eu lucrez pentru împărății. Bun, lucrez pentru împărății, dar ce anume lucrez? Când Mântuitorul trimis de Tatăl, el a vorbit un lucru foarte interesant cu privire la lucrarea făcută de el. și deci eu nu spun și nu fac decât ce mi-a spus Tatăl și ce l-am văzut pe Tatăl făcând. Deci El a lucrat ca un suflet pe deplin supus, smerit și ascultător de Tatăl. Și așa trebuie să fim fiecare din noi. Haideți să auzim acum ce înseamnă viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un dar și ca un har din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Mai citesc încă o dată, să rămână în fiecare din noi aceste cuvinte. Tu mai scos din pântecele mamii. O, Doamne, m-ai pus la fost de orice grijă la țesele mamii mele. De când eram în sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecele mamei, ai fost Dumnezeul meu. Și acum cuvântul spune mai departe ca unul care știa de unde vine și ce este, spune mai departe prorocul ce îl aștepta pe pământ într-o lume fără Dumnezeu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împotriva mea, niște tauri din basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcunește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, mai adus în țărâna morții, că și niște când mă înconjoară, o ceată de neleguiți dau tărcoale în prejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împat hainele mele între ei și trag la sorți pentru cam așa mea. Până aici sunt cuvintele care arată acea cruce pe care o avem de dus în această lume, care arată ce anume avem de îndurat, de suferit, din pricina numelui Lui? De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre slava care urmează, despre răpire și despre tot ce este făgăduit, el vine cu acel îndemn și să mă fac una cu el în moarte ca să am parte și de o înviere la fel cu al Lui. Deci, când ești într totul de acord, dacă mărturisești adevărul, soarta asta o vei avea, care am citit-o acum la urmă. Și dacă suntem de acord, și dacă aceasta o iau ca un har de la Dumnezeu, ca o cinste care mi s-a făcut, să am parte, cum spune cuvântul, dacă suferim împreună cu Hristos, vom și împărăți împreună cu El. Când sunt în totul pentru o astfel de viață, întâi mi se spune de unde sunt, cine sunt și la ce slavă sunt rândui de Dumnezeu și apoi mi se arată că ce trebuie să fiu aici. Domnul i-a vorbit lui Avram despre ce va fi sămânța lui în veșnicie. Zice, ca soarele și ca stelele care nu se pot număra. Și Avraam a spus, Doamne, prin ce anume voi cunoaște că tot ce ai spus va fi așa. Și atunci Domnul l-a făcut pe Avraam să aibă, a adormit și a avut un vis înfiorător. Acel vis în care a putut să vadă acele, acel întuneric mare prin care a trecut sufletul lui, a văzut acele animale despicate, păsări despicate și un foc a trecut prin ele. Și la urmă îi vorbește Domnul și sămânța ta va fi roabă vreme de 400 de ani într-o țară străină. Și eu, Domnul, o voi izbăi, iar pe acel popor, eu, Domnul, îl voi judeca. Sămânța ta, ce-a văzut părintele Avraam, sămânța lui trebuia să trăiască și a trăit 400 de ani. E o icoană care ne vorbește nouă, celor din Noul Testament, bisericii, acel întuneric. Este întunericul prin care a trecut Isus Domnul în noaptea când a fost vândut, când sudoarea lui în rugăciunea sa către tatăl pentru paharul care-i sta în față, dacă va fi cu putin să-i treacă de la el, cădea pe pământ sudoarea în picături mari de sânge. Ne întrebăm. Când aud pe mulți vorbind așa de ușuratic despre mântuire o frate, când nu ne iubește și noi ajunge în cel și o vorbărie așa fără rost care nu simte nimica din tot ce a trebuit să îndure mântuitorul pentru noi cum poate Dumnezeu să te socotească pe tine părtaș la slava Domnului Isus, când tu habar n-ai avut de suferința lui grozavă prin care sufletul lui a trecut, cum poți să-ți închipui că vei avea parte de slavă în felul acesta. Cum poți să crezi așa ceva? Și Pavel a spus lămurit lucrul ăsta. Dice, să mor împreună cu el, adică să trăiesc pe viu ce a trăit Iisus pentru mine. Și vom vedea din cuvintele care urmează acum ce înseamnă durerea pe care a credinței, cât de mult e în binele nostru acest har prin care Dumnezeu zidește în noi acea făptură nouă, adică, mai bine spus, chipul și felul pe care l-a avut Mântuitorul Iisus ca om pe pământ. Când acest lucru se petrece în viața noastră, Dumnezeu acel care zidește în noi chipul Fiului Său în noi dar ce zidește se zidește prin descoperirea care vine de la Duhul Sfânt dar ceea ce sapă și rămâne veșnic săpat este suferința este durerea asta este foarte important acolo când cineva primește un lucru pentru care n-a suferit acel lucru Valoare în ochii celui care îl are, nu-și are valoare. De ce o mamă vitrigă îi se spune mamă vitrigă și se poate ca atare față de copilul pe care și el crește? Pentru că nu a fost al ei, domnule. Ea n-a suferit nici durerile la naștere, nici nu l-a purtat în pântece atâtea luni de zile, n-a avut nici. S-a pomenit cu el și acum și am și un copil dar habar n-are cu că acest copil până el a ajuns să fie copilul care îl vede a avut nevoie ce am citit noi și din pântășile mamei mele ai fost Dumnezeul meu sau am fost sub paza ta pe o mamă care dă naștere unui astfel de copil copilul care a simțit dorerea sarcina care a purtat-o atâtea luni durerea nașterii apoi grija deci mai pus la depost la sânul mamii mele cine a fost aceia care a avut grija copilului ca în nimic să nu ducă lipsă să fie curat, îngrijit, îmbrăcat, hrănit și așa mai departe, mama nu mama vitrigă mama vitrigă a mâncat sau nu a mâncat copilul când totul supe e mai lasă-mă în pace și-o repet și stai acolo și-l vezi, sărmanul plânge și plânge, bă, bă, De ce? Pentru că nu este al ei. Nu spune oare Mântuitor Iisus la fel despre păstorul care nu-i păstorul adevărat, care e plătit când vede lupul, adică când e vorba de suferință, și-l lasă, uite și pleacă. Dumnezeu nu-și poate face lucrările sale prin astfel de oameni nenăscuți de nou. Că ăștia nu sunt nimic împreună cu cel născut de Dumnezeu. Un adevărat păstor trăiește ce trăiește fiecare suflet din adunare. E foarte interesant. Padre spune, cine din voi a păcătuit și eu să nu ard? Ca și o mamă, când vede copilul că îi s-a întâmplat ceva care este pe lui, mama sufre enorm de mult. Dar dacă e mamă, vede, păi, ce să-i fac? De formă, du la doctor, am făcut și trebuie mai mult ce se fac Mai mult ce... A murit, nu mai... e să-l Durere, nu e de durere, pentru că nu este al ei. De aceea, iubiții mei, frați și surori, bucuria noastră mare, în ce constă? În faptul că Dumnezeu este cel ce a născut din nou, iar această naștere din nou e domnul care a suferit pentru noi. E Domnul care, prin durere, prin suferința Lui, noi am luat chip, am luat ființa în care ne vedem și ne bucurăm. Și când Domnul ne privește, ce a spus Adam când și-a văzut pe Eva? Fericit a spus acel cuvânt. și în sfârșit, iată, os din voasele mele. Și carne din carnea mea. pe os din moastre și pe aseamnă acel din care s-a luat, a suferit acolo. Că s-a luat ceva din el și a luat ființă ceea ce a dorit omul ca să aibă. O, Doamne, nu spune oare cuvântul v-am purtat din copilărie, din tenereță și vreau să vă mai port până la adânci bătrânețe. Cine e acel care a rămas cu noi oriunde și în orice stare ne-am aflat după ce l-am primit pe el ca mântuitor? Nu toată viața noastră zi de zi a fost, să zice, o viață de sfințenie, o viață predată, închinată în totul Domnul. Nu, mai cunoaștem zile în care am mai și alunecat, zile în care am mai stat Biblia fără să o citesc, a stat adunarea fără ca eu să fiu acolo și multe altele și totuși Domnul nu m-a lepădat. Ce spun toate aceste lucruri? Ce spun toate aceste lucruri dacă nu mă trezesc și nu-mi dau seama de suferința lui Dumnezeu pentru mine și nu-mi dau seama de grija pe care mi-a purtat-o și durerea care a avut-o în suflet, când eu rătăceam încolo și încoace, fiind copilul lui, eu rămân pierdut pentru totdeauna. Dacă nu mă gândesc la ce s-a petrecut la Golgota pentru mine și nu-mi pun întrebare, de ce a trebuit să vină Iisus în lume, de ce a trebuit El să-și lase slava, tronul, îngerii și să vină în iese să se nască și să crească, trăiască printre oameni cu atâta suferință, de ce toate astea? Pentru ce ar trebui toate astea să le facă? Când îmi pun o astfel de întrebare, este limpede. Răspunsul din partea lui este pentru că te-am iubit. Pentru asta am venit să te salvez. Și altfel n-aveam cum decât să iau un trup asemănător cu al tău să trăiesc printre voi oamenii așa cum sunteți răi. Așa? și la timpul hotărât să-mi aduc viața mea jertfă de ispășire pentru păcatele voastre. Ăsta este răspunsul lui Iisus la întrebarea pe care eu pun. Doamne, pentru ce ai venit? Zice, pentru asta am venit. Când cu aceste cuvinte Mântuitorul îți răspunde la întrebarea pe care i-ai pus-o, atunci inima ta, dacă e o inimă care îl caută pe Dumnezeu și îi place de el și nu stă gândul la porci lumii acestea, cum vorbește Biblia despre fiul pierdut din Evanghelie, cu roșcuvele care și le avea și le dorea și nici pe acelea nu le avea. Și dacă te mulțumești cu roșcuvele și îți place orăcăritul porcelor și mizeria în care este oglindit viața unui om fără Dumnezeu, și nu-ți place viața cu Dumnezeu, o viață curată, o viață plăcută, o viață de sfințenie, o viață trăită în armonie, într-o dulce părtășie cu El, să simți bucuria pe care a simțit-o Ioan în noapte când l-a auzit pe Iisus că unul din voi mă va vinde. Când vedem atâția trădători în lumea asta, care nu vrea pe Isus și îl trădează, întreabă-te, inima ta ce simte pentru acest Isus care a venit pentru lumea întreagă să fie mântuită. Îți pleci tu capul când o mamă își plânge durerea, vede copilul care o iubește, mamă, așa se apropie de ea și își pleacă capul, așa frumos pe inima mamei și-o „mama, mamă, dar de ce plângi? De ce scurg atâtea lacrimi? Cine e aceea care îl face pe copil să se apropie de mama și să întrebe astfel iubirea? Haideți puțin, vă rog, că timpul se duce și nu mi-a ajunge vremea să povestesc măcar cât de cât din această icoană care este o minune pentru noi, suferința Împreună cu credința în ce știm că este Dumnezeu pentru noi și în tot ce a făcut El pentru noi. Câteva lucruri numai, se vedem. Ne întrebăm, în cuvântul Lui Dumnezeu citim câteva lucruri, e poveste lungă, nu știu cât se va putea spune în seara aceasta din ceea ce am dorit să spun. Nu avem decât 20 de minute numai. Haideți să începem totuși cu ceva. Mai întâi vom citi o întâmplare din vremea împăratului David când Cuvântul ne vorbește aici despre ce s-a întâmplat cu acei oameni pe care a trebuit ca David să-i spânzure. Este vorba despre a cei pe care Saul a vrut să-i stărpească. Vă amintiți despre cine este vorba, da? Și când aceștia au rămas foarte puțini, mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel și David întreabă care este păcatul și care e ce pedeapsă și atunci Domnul a vorbit prin prorocul despre păcatul lui Saul, cum că a vrut pe acești oameni să-i pentru că ei făcuseră un legământ înaintea Domnului, un jurământ, au venit cum au venit, nu s-au dat că sunt, pentru un fel în care David i-a crezut că sunt oameni de bună credință. Dar când s-a descoperit că au intrat în poporul acesta cu vicășuri, dar făcut în legământ, se juraseră, Domnul sunt seama de jurământul lor. Și când Saul, când ai o râvnă fără pricepere, fără să cunoști Scriptura, poți să faci un rău. Așa a fost și Pavel, până la cunoașterea Domnului. Era plin de râvnă pentru lege, dar a făcut prăpădă împotriva poporului lui Dumnezeu. Și atunci David întreabă pe Domnul ce pedeapsă îi se cade, cu ce va trebui să-i sau să, să se răzbune acești oameni pentru morții lor. Și când îi s-a pus în față, ce cereți voi? Ce vreți să vă, să vă facă? Deci noi nu avem nimic ce să cerem, ce să cerem. Că nu pentru asta suntem aici, ca să o săndim pe cineva. Dar vrem din copiii lui Saul șapte bărbați să fie spânzurați. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește foarte din pe decât David le-am plinit dorința. Copiii care au fost dat să fie spânzurați a fost patru din femeia care a avut-o David la început dată de Saul, dar care în timpul prigoanilor, Saul a dat-o altuia și copiii pe care au avut cu acea femeie au fost luat și dați să fie spânzurați. După aceea, Saul a avut iarăși doi copii cu o femeie țietoare care și pe aceștia i-a luat și a spânzurat. Și în sfârșit, în total au fost șapte spânzurați. Femeia aceasta cu cei doi copii care au fost luați și spânzurați, ne spune versetul, foarte interesant. Că la începutul seceratului ozului, copiii aceștia au fost spânzurați și femeia aceasta frumos a luat un sac și l-a așternut pe stâncă și își păzea copiii pentru că păsările ziua venea și ciupea din carnea lor cum erau ei spânzurați și în noaptea veneau fiarele. Și femeia aceasta a stat și a păzit pe copiii ei în felul acesta până s-a terminat seceratul, până a venit ploile. Ne punem întrebarea. Ce sac era acela pe care și l-a aștenut pe stâncă și își păzea copiii? Ce icoană este asta? Haideți mai departe. Îl vedem pe Iacob, cel iubit de Domnul, prigonit de cel pe care Domnul a mărturisit despre el că a fost urât de Domnul. Și când Iacob a trebuit să fugă de fața fratului său, sau. Noaptea, în mijlocul pustiului, a găsit o piatră și și-a rezemat capul pe ea. Mă opresc la aceste două numai. Sacul și piatra. Ne întrebăm ce este viața noastră de creștin pe pământ dacă cu adevărat l-am primit pe Hristos cu adevărat. Îmi trăiesc oare viața în felul în care un om fără Dumnezeu și-o trăiește pe pământ, cum spune Scriptura, că Dumnezeul lor este pântăcele, că raiul și veselia lor e tot ce își pot ei aici pe pământ să-și clădească și să aibă? Nu! Pentru un creștin adevărat, viața lui lăuntrică cu Dumnezeu, E o viață ascunsă, e o viață pe care cei de afară habar are de ce viață se bucură un astfel de suflet. Și Biblia spune limpede că Hristos este viața noastră, Hristos pe care lumea nu-L vede și nu-L știe, dar El este în nostru. Când El este cu adevărat în nostru, ce este lumea asta care ne înconjoară? ce a fost pentru Iacov pustiul și n-a găsit în mijlocul pustiului decât o piatră pe care și-a pus-o drept căpătâi. întrebarea cei ce -i această piatră pentru noi în mijlocul acestui pustiu? E cuvântul lui Dumnezeu, frate. E piatra pe care îmi pot vizema capul meu trudit capul meu obosit, viața mea trudită într-o lume care nu-L vrea pe Dumnezeu pentru că nu sunt din lumea aceasta și Mântuitorul Iisus mi-a spus-o, voi nu sunteți din lumea asta după cum nici eu nu sunt din lumea asta. Și am fericirea pe piatra aceasta pe care mi se razimă capul să am acea revelație acea descoperirea Dumnezeului celui viu, să-l văd în locurile pe înalte și în același timp să-l văd și lângă mine și să văd acea scară, adică acel mijloc de a ajunge la el și să văd cum îngerii urcă și coboară care îmi sunt spuși în scriptură ca duhuri slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea. În ce fel pot avea această revelație dacă cuvântul lui Dumnezeu este perna. Dar această pernă pentru mine în lumea aceasta înseamnă piata sau mai bine spus motivul pentru care sunt prigonit, motivul pentru care lumea nu mă poate suferi, motivul pe care Iisus l-a spus din pricina mea veți fi de toți oamenii dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că și revelația și descoperirea de care mă bucur, când totul e împotriva mea, bucuria aceasta este cu mult mai mare. Ca și pentru Iacob, piatra nu mai era piatră. Cum o numește el piatra? Casa lui Dumnezeu. Ce interesant! Casa lui Dumnezeu. Auzi ce lucru interesant! locul unde se odihnește Dumnezeu. Și când știi că prin credința care ai primit-o ai căpătat această odihnă în casa, în familia, în biserica lui Dumnezeu, prigoanele, ura și răutate de care te lovești într-o lume care nu-L vrea pe Dumnezeu, pentru tine nu sunt decât motive de a-L lăuda și de a slăvi mult mai mult pe Dumnezeu. De ce sunt așa de frumoase cântările care le cântăm noi oare? De ce sunt atât de plăcute? De ce ne merg nu atât de bine la inimă? Pentru că ele sunt izvorite din lacrimile și din suferințele celor care pentru numele lui Hristos au purtat lanțuri, durere și lacrimi. Din acele suflete s-au născut aceste cântări de slavă și sunt o minuni pentru sufletele noastre. O, Doamne, ce înseamnă durerea, ce naște suferința, care este un har pe care Pavel îl spune. Voi ați primit harul, nu numai să credeți, ci să și pătimiți împreună cu el. De aceea, iubiții mei, și dacă mergem puțin mai departe, cum la femeia de care am vorbit cu cei doi copii spânzurați, sacul pe stâncă, ce reprezintă sacul când citim în cuvânt despre mulți din cei care se pucăiau citind despre anumiți împărați care, după ce li s-a spus de păcatele care le-a făcut și pedeasă care urma, își lepăda haina lui de împărat și se îmbrăca cu un sac. Sacul reprezintă rușinea pe care o avem din pricina lui Isus. Nu spune oare scriptura la fel despre Domnul Isus? A suferit o cara și rușinea. Care rușine? Rușinea păcatelor noastre, că și-a fost pânzurat între cei doi tărhar, ca să fie privit ca un tărhar, nu cum el a mărturisit și cum de fapt și era Fiul lui Dumnezeu. Cei care îl priveau, și care l-au răstignit și, uite tălmă, uite-mă pe ăla grozavul care se dădea că e fiul lui Dumnezeu și dă-te jos dacă ești fiul lui Dumnezeu să vedea vedem și atunci credești noi în tine. Ce era toate acestea? Sacul, batjocura, o cara pe care a suferit-o pentru noi. Și femeia aceasta pe stânca, stânca îl reprezintă pe Domnul. O cara aceasta care apase pe el, dar lacrimile și suferințele noastre pe acest sac al rușinii pe care o suferind în pate și fără Dumnezeu, curg aceste lacrimi și-au curs slăvit să fie numele Lui. O, ce har este să copilului Dumnezeu, suflet mântuit și răscumpărat de Dumnezeu, cu un preț de sânge și sângele Lui. Ce har! Suferința nu mai este suferință. Este o perlă, e un mărgărentar, e un dar al lui Dumnezeu, care imprimă pentru totdeauna în noi ce? Chipul și felul pe care îl are acest Iisus Domnul. Și nu este drag, și nu este plăcut. Nu cu o bucurie lumească, cu un fel lumesc, un Duh lumesc, se poate întipări în noi chipul lui Isus privind la un tablou sau la o povestire care ni se face. Nu, dragă, nu! Ci să te vezi pus la zid pentru numele Lui, bajocorit și uhurit și răstecnit. O, Doamne, ajută-ne, te rog pe toți la acest har. Mă opresc puțin aici și așa frumos se vedem pe Iacob cu capul rezemat pe piatră și femeia care și-a aștenut sacul pe stâncă și-a plâns pe cei doi fii pe care îi iubea, ocară aceasta, Iisus Domnul a purtat-o pentru noi. Iisus Domnul a fost cel din care și-a rezemat capul pe cuvântul lui Dumnezeu, pe porunca lui Dumnezeu, pe voia lui Dumnezeu și n-a fost ușor pentru el dar soarta care a avut-o El e la fel și pentru noi. Și tocmai de aceea ne bucurăm și îi mulțumim Tatălui Ceresc care ne-a învrednicit să avem parte de acest de acest har de acest dar nu spune oare cuvântul chiar și despre Moise zice ce frumos e acel cuvânt când a fiul fiicii lui Faraon, adică era cineva în această lume, dar a socotit o cara lui Hristos mai de preț decât ceea ce îi oferea scaunul lui Faraon, fica lui Faraon care îl înfia deci Și a preferat mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, o cara lui Hristos. Ce zice sfăția voastră? Ne place cunoaștem noi acest sac pe care această femeie își plângea copii pe care îi vedea spânzurați. Noaptea fiarele care se apropiau ea le alunga, iar păsările care veneau ziua se recipească carne de pe stâlpi unde erau spânzurați, erau alungate. Cine a putut să facă acest lucru? Iubirea, iubirea unei mame. Cunoaștem noi această iubire a Tatălui. Tu ai, ai fost păzitorul meu din cele mamii mele. Cine a acel oare care a vegheat asupra sufletelor noastre? Cine a acel care a gonit duhurile rele? Cine a acel care a poruncit ca și în cazul lui Iosua când a zis, iată, deportez de la tine fără de legele și te îmbracă în hainele sărbătoare. Iubiții mei, frați, asta e mântuirea care vine de la Domnul. Să-L cunoaștem pe Cel ce a venit din cerul pentru noi. El este mântuitorul, El este răscumpărătorul, Pentru mine Iisus nu este un personaj istoric numai. El este Dumnezeul care a venit din cer să-mi aducă viața și mântuirea și răscumpărarea prin ce a făcut El începând, cum am auzit din cuvântul care s-a citit, din clipa în care a luat chipul în fecea la Maria și până când s-a înălțat la ceruri, tot ce a trebuit să îndure și să sufere, pentru noi toate acestea le-a făcut. Cu o iubire și cu o dragoste ce încă foarte puțin o simțim și o cunoaștem. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea acele simțuri și acea iubire, căci numai iubirea poate simți și ști cât a trebuit acest Iisus să sufere și să rabde și să îndure pentru noi. Domnul să fie și El să rămână cu fiecare din noi. Amin.